Tizenhatodik fejezet La fárd. Ari mellett van egy hatalmas kőbánya. Délben a csupasz szikla már olyan tüzes, hogy alig lehet kézzel megfogni. Hatalmas csákányokkal fejtik a követ. Már félig katlanszerűen van kiválva a szikla, úgyhogy megáll benne a forróság és a por. A felcsapódó szilánkok apró fájó sebeket ejtenek a kézen és arcon. Megkettőzték az őrséget, mert a kafártünetei mutatkoznak a táborban. A sivatagi őrület hasonlít az zámokfutáshoz. Az egyik fegyens például elkezd nevetni és énekelni. Aztán a csákányával nagyötöt a szomszédja fejére és elrohan. A kafárt, ha kitör, agyvérzéssel végződik. De lappangó stádiumban a hangulata emberről emberre ragad, és senki sem tudhatja, hogy a mellette álló fegyenc legjobb barátja mikor sújt le rá. – Te piszok kutya! – mondja az egyik, és elkapja a káplár kezében a bikacsököt. A következő pillanatban keresztül lőve fekszik, de már egy másik ragadja torkon a káplát. Sípolnak, lövöldözés, a fegyencek tébújultan ordítoznak, a bikacsök és a puskatus csattan, lövések. Aztán a moraj elcsendesedik, a munka megy tovább. Eredmény négy halott két súlyosan sebesült, és a katonai kamion békésen zundikáló sofőrjét szinte lefejezték egy ásócsapással. csapással. Keskeny iparvágányon, olajtankban érkezik a víz. Langyos és benzinszaga van, mert senkinek sem jutott eszébe, hogy a tankot előzőleg kitisztítsák. Jó lesz így is. Néhányan hánynak tőle, aztán megszokják. Később már boldogan várják, hogy megérkezzem. A kuttörmeléket törmeléket teherautóra rakják. A kamionok elviszik, és járatlan ösvényeknél utat készítenek, hogy átvonulhassanak a nehéz ütegek. Egy külön csoport pontonokat épít a Vádi-szurukánál. Megállás nélkül vonulnak a századok, az ütegek, a gépfegyverosztagok. Szenegáli utászkatonák telefon- és távírópóznákat készítenek. És a kőbánya kazányában krétaszínű sűrű fellegek között fuldokolva robotol a büntető század. A déli pihenőnél itt is, ott is suttogó csoportok képződnek. Citrom a félkegyelmű szabó vigyorogva járkál szoronyos puskájával. Ő senkit sem bánt, ő még a rabokhoz is udvarias. Megáll beszélgetni velük, és állandóan hangosan röhög. Néha minden ok nélkül egy lábon ugrál. A fegyencek szeretik. Minden más katonaságnál régen kiszuperálták volna. A légióban senki sem felesleges. Ponzon őrmester nagyon kedveli, az udvari bohóca citrom. Tirón megkeresi Laverborgot az ebéd idő alatt. hallott -e, hogy pár napon belül megkezdődik az offenzíva a tafilla ellen. Itt lejjebb tőlünk, Tingmartánál lesz a jobb szárnbázisa, a legnagyobb üteg. Honnan tudják? kérdezi Laverborg. Nem értem, mondja Tirón, de ezek itt mindent tudnak, ezzel a hülye citrommal játszanak össze. Több levelet kaptak Európából, amelyben megszökött légionisták dicsérik a száidot. Ők meg akarják támadni az ütközet napják, Tigmartnál az üteget, hogy a száid bevonulhasson, és ütalmul segít majd rajtuk, hogy hazakerüljenek, vagy letelepedjenek a tafilaledben. Megígérte nekik egy kém útján. Tigmart erről az oldalról nem számít veszélyre. Könnyen meglepheti pár száz ember. A Verborg megborzadt. Mindezt ő már tudta Lorenztől. Elmondta Tironnak a levelek történetét, hogy vele is akartak iratni ilyen levelet, hogy a foglyokat lelövik a tafila ledben, és más viszi át Európába a leveleket. Persze ezeket nem lehet itt meggyőzni, mert mindnyáján kafátba estek. Feljelenteni sem lehet őket. Nincs bizonyíték, és Ponzon fellépése csak siettetni a lázadást. Az őrültséget meg kell akadályozni, és meg kell akadályozni azt is, hogy erről a pontról oldalba támadják Tigmartot. A francia gyarmati hadseregnél nem jobb a száid sem. Csak áldozataik pusztulnak. Itt a katonák, ott a száid érdekébe fanatizált felkelők. – Mi csináljunk? – kérdi Tiron. – Van egy pár megbízható emberem – mondja Laverborg. – Dávid, Bert, Jot, és talán magában is megbízhatom Tiron. Azt hiszem megpróbálhatja, felelte az öreg. Látszólag belemegyünk a tervbe, aztán gépfegyverekkel megszálljuk az erőt falát, és sakba tartjuk őket. Addig talán néhány józan embert megnyerhetünk a tervnek. Hogy akarnak a lázadok fegyvert szerezni? A hülye citrom, felelte Tiron. Belük van, és ha elfoglalják az erődudvart, átadja nekik a raktár kulcsát. Helyes, mondta Laverborg. Ezt a citromot magára bízom. – Rendben van, – mondta Tillon. – De itt valami 5 millió fontról is suttognak, ami a közelben az UED medrébe van elrejtve. – Erről is tudok, – bólogatott Laverborg. – Nagyon veszélyes hurkot dobtak a hadsereg nyakába, és ha nem tudunk innét kiszabadulni vagy telefonálni, akkor komoly baj lesz. – Csak az a reményem, hogy Lorenz valami módon felépül a sebéből. Füccó hallatszott, és mindenki megragadta a csákányát. Citrom eltűnt. Minden felé keresték, hiába. A táborban nyugtalanság lett túl rá. Az emberek összesúgtak, hiába csapott folyton közéjük a bikacsök. A kövekkel megrakott teherautók dübörögtek. Tiron Laverborg mellé jutott csákányával, és odasúgta. Ahmed is velünk van, a kövér burgert is megnyertem. Jod beszélt fel. számíthatunk rá. Azt ígértem neki, ha leverjük a lázadást, mi megyünk el a platináért. Csak azért csatlakoztak hozzánk, mert félnek, hogy a platinát többélyek szerzik meg. Ha öt az óra, valamennyien engedelmeskednünk a maga parancsának. Jaj! A Bika csak háromszor lesújtott rá, és egyszer Laverborga. Tutrel állt mögöttük. Mielőtt újra lesújthatott volna Laverborga, David ugrott oda, és az ütés őt találta. Ezt tag az embert figyelem, ordította Dávid. Ez mindig beszélget, de most majd megtanítalak. Az egész teherautót egyedül rakott fel. Előre, mars! És úgy rúgott bele Lavergorkba, hogy a lejtő egy részét gurulva tette meg. Igaz ugyan, hogy a rugás megmentette a másodszor is lesújtó bikacsöktől. A kőbánya alján egy ciklaalom mögött állt a teherautó. Már megrakva. Erről persze a káplár nem tudhatott. Most üljön le, lovas kapitány úr. Húsz perc időnk van. Tessék a kulacs és a cigaretta. Azt hiszem, két nap múlva itt egészen másképp lesz. Az nagyon is jó ötlet a gépfegyverekkel. A régi harmadik század emberei, kolsze, fákmed és a többi őr kitűnő emberek szenek, és valamennyien velünk vannak. A szamarak a platinát féltik. <gül> Jaj, nem igaz, nem tűnt fel a kapitány úrnak, hogy ez a citrom sincs sehol? Utoljára én talánkoztam szegénynél. Este éppen megszöktem, hogy egy kicsit az oázisban menjek, és mondta, hogy ő is velem jön. Aztán az öreg Dávidnak nyitva volt a szeme. Tudja, hogy egy csúnyán megbolondult citrom, nem is volt olyan bolond. Egy kicsit direkt elfordultam tőle, és akkor kivette a rohamkését. Éppen itt, a kőbányánál jártunk. Csak meg ne találják. Ott a felső részén értem el. Nem is hinné, hogy ez a fickó milyen erős volt. Igaz, hogy a sovány Dávidból sem látszik ki, hogy négy hadjáratot harcolt végig, de ha nem számítok rá, akkor végez velem. Csak éppen elkaphattam a csuklóját, különben már bennem lett volna a kés. 52 ember tölt meg ez a fiú. Találtam nála egy leltárt. Nagyon pedáns ember volt, Isten nyugtassa. Ez mindent felírt. Kit, hol, mikor és hogyan. Persze elégettem a jegyzeteit. Nagyon érdekes dolog, nem is szabó. Valami Renat doktorral járt az egyetemre, és orvosnak készült. Ez a Renat doktor a világon a legnagyobb gazember lehet. Ez meg egy muhat nevű fickó csinálta az egész balhét a platinával, és citrom volt a légiónál a kémük. És ő magának akart az egész platinát. Ez a citrom igazi nevén, doktor, Marburg. Micsoda színész boldogult meg benne. Ez a Renat meg valami király. És ebből a szegény citromból úr lett volna, ha az arabok bevonulnak kolombesárba, és a fegyencek neki mennek figmertnek. Mert itt is ő kezdte a kaffádba szenvedő katonák között a lázadást. Különben az őrök között fizetett kémek is vannak. Nagyon ügyes le lett volna megcsinálva. Na, most már menjünk vissza. A cigarettákat tegy el. Ne féljen, felírom. A citrom már jó helyen van, csak ki ne ássák nekem. Laverborgot üldözte a bal szerencse. Minden pillanat kínszenvedés volt a számára. Tudta, hogy valahogy ki kell jutnia. Ezer és ezer honfitársának az élete múlt azon, hogy kijusson. Már úgy volt, hogy Dávid az egyik teherautón elrejti, és egy órával előbb váratlanul megtalálták néhány cigarettát a zsebébe, mikor átkutatták a foglyokat. A zuhogó csak nem is fájt, de egy nap, egy nap áristom, Tizenkét órát elveszít, mikor perceken múlhat minden. Az volt a terve, hogy a sap mögött táborozó szaharinokhoz megy. Órák alatt elintézhetne mindent. Belökték a nedves szellába. Egy ember feküdt ott a kövön. Megismerte. Ez az, aki mellette összeesett, akiről úgy rémlet, hogy már látta valahol. Megfogta a kezét a szerencsétlennek. Tüzelt. Nagy láza lehetett. Érzéketlenül feküdt az éles kavicson. Félik önkívületbe. Szegény kész volt. Ki van itt? kérdezte elhalóan. Laverborg, kíván valamit? Itasson meg. Miközben az üveget a szájához tartotta, újra jól látta az arcát. Az erődudvar egy lámpája bevilágította a kis ablakon. Hol látta ezt a szemet? Aztán valami dermedséget érzett. Ez a szem. Ő rá hasonlít. Ezért tűnt ismerősnek. A tulék egyenes vonalú jellegzetes orra És a homlok. Az öreg marsalnak volt ilyen homloka. Melléje guggolt. Hogy hívják magát? Duncan. Duncan. Lehetséges, hogy ez az ember nem ismert a tulé családot? Ó, Tulé, csak ennyit mondott, és lehúnyta a szemét. Majd másfél perc múlva újra így szólt. Tulé, kapitány. Maga ismerte Tulé, kapitányt? kérdezte Tulé. A testvérem. Percekig nagy csend volt. A testvére. Milyen iszonyatos véletlen. Laura Dánkennek a fia, az édes testvére akit sohasem ismert. Nem akarta a haldoklót felizgatni azzal, hogy leleplezi magát. Végig most a forró arcot egy kis vízzel, és az ölébe vette Duncan fejét. Mi a másik neve? Oliver. Oliver Duncan. Csúnyán hallok meg, de megérdemlem. Nem tudja, hogy milyen iszonyú terhet. Viszek magammal a sírba, de... Én igazán csak gyenge báb, csak, csak eszköz voltam. Sokáig hallgattak. Aztán a haldokló felkönyököd Laverborg térdére. Támasszom meg. Úgy. Köszönöm. Azt hiszem, valami belső vérzésem lehet. Uram, maga talán kijut még innen valaha, hogyha nem jut ki, Írja meg valakinek. El kell, hogy mondjam, pedig nincs már erő. Akkor ne beszéljen. Feküdjön nyugodtan. Talán jobb lesz. Nem leszek már jobban. Hála Istennek nem leszek már jobban. De ez így van rendjén. Nagyon megbűnhődtem, mert megöltem egy ártatlan embert. Megöltem és sírba juttattam túlé kapitányt, a testvéremet. Túlé nagyot sóhajtott. Rátette a kezét a tüzelő homorokra. Ez hát a rejtély megfejtése. Én nem tettem róla. Mikor nem voltam ilyen csontváz, nagyon hasonlítottam a fivéremre. Ezt észrevették, akiknek szükségük volt rám. Hónapokig tanítottak Londonban, aztán Franciaországban és egy pár helyen szerepeltem, mint Tulé. Szegény voltam, könnyelmű voltam, pénzt adtak. Poszlin, aki a hugomat adoptálta, ő és Emmi hugom, felvillant előtte a lángképe. Szóval Diszposszlin, Emmi is a testvére volt. Igen, a homlok, az orr, a szem. Persze a marsal bizonyára adoptáltatta az ügyvéddel és Dipszporszlőnk, mint a lányát szerepeltette. Egész közel hajolt a hardoklóhoz, aki suttog vagyónt. Ranád doktor, mikor én jöttem az aktatáskával, az inrase ablaka előtt, és Tulé arváírását gyakoroltam hónapig. Aztán el kellett tűnni. Emi azt mondta, hogy Ránádba bízhatom. Az egész történet lassan kibontakozott. Tulé iszonyodva hallgatta. Zsannath meg akart operálni, hogy felismerhetetlen legyen az arcom. A kozmetikai műtét, az óromat és a számat. nem hagytam. Megszöktem. És féltem nagyon, hogy elfognak. A légió, szidi belabezbe kiképeztek. Szökni próbáltam, ide kerültem, és most meghalok. Én sohasem tudtam, hogy valójában mire használnak föl. Azt hittem, hogy csak lopás. Később, mikor megtudtam, szörnyű volt. Ő meghalt. Soha sem bocsáthat meg nekem. Csend volt. Az őr szuronya látszott egy pillanatra az ablak előtt. Ide hallatszott a hiénak kacagása. Megtörölte a lázas homlokot, és csendesen mondta. Ő megbocsátott magának Danke. Higgy Egészen bizonyos, hogy ő megbocsátott. Maga levezekelte a bűnét. Sokszorosan levezekelte. Itt a zsebemben, írások. Lelepleztem mindenkit. Sikerült elrejtenem. Vegye magához, minden benne van. Juttassa el, hogy megbűnődjenek. Oh. Hajnalodott. Lanker nem is sejtette, hogy a testvére őrében halt meg.